Petre Ispirescu, Greuceanu A fost odată ca niciodată. A fost un împărat și se numea Împăratul Roșu. El era foarte mâhnit că în zilele lui niște zmei furaseră soarele și luna de pe cer. Trimise deci oameni prin toate părțile și răvașe prin orașe, ca să dea de știre tuturor că oricine se va găsi să scoată soarele și luna de la zmei, acela va lua pe fiesa de nevastă și încă jumătate din împărăția lui, iar cine va umbla și nu va izbândi nimica, acela să știe că îi se va tăia capul. Mulți voi nici se potricăliseră, semețindu-se cu ușurință că vor scoate la capăt o asemenea însărcinare și când la treabă, hâț în sus, hâț în jos, da, din colț în colț și nu știa de unde s-o înceapă și unde s-o sfârșească. Vezi că nu toate muștele fac miere, împăratul însă se ținu de cuvânt. Pe vremea aceea se afla un viteaz pe nume Greuceanu, auzind și el de făgăduința împărătească, ce se gândi, ce se răzgândi, că nu mai își luă inima în dinți, încumetându-se pe ajutorul lui Dumnezeu și pe voinicia sa, și plecă și el la împăratul să se închine cu slujba. Pe drum se întâlni cu doi oameni pe care slujitorii împărătești îi ducea la împăratul ca să-i taie, pentru că fugiseră de la o bătălie ce-o avusese împăratul acesta cu niște gadini. Ei erau triști, vieții oameni, dar greuceanu îi mângâie cu niște vorbe așa de dulci, încât li mai vininiță că inimă, că era și meșter la cuvânt greuceanu nostru. El își puse nădejdea în întâmplarea aceasta și își zise, îmi voi încerca norocul, Ti voi izbuti să înduplec duplec pe împăratul a ierta pe acești oameni de la moarte. Mă voi încumeta să mă însărcinez și cu cealaltă treabă. Iar din nu sănătate bună, mă voi duși de unde am venit. Asta să fie în norocul meu. Niciodată nu strică cineva să facă o încercare. Și astfel, poftorindu-și unile ca este, haide, haide, ajunge la curtea împărătească. Înfățășându-se la împăratul, atâtea-i povesti. Așa cuvinte buni și dulci scoase, și atâta meșteșug pus în vorbirea sa, încât și împăratul crezu că drept ar fi să o omoare pe acei oameni. Că mai de folos ar fi lui să aibă doi supuși mai mult și că mai mare va fi vaza lui în lume, disar arăta milostiv către popor. Nu mai putură oamenii de bucurie când au că greuceanu, o mânglisât prin împăratul până într-atâta, încât l-a făcut să ierte. Mulțumirea lui Greucianu din toată inima și făgăduire că toată viața lor se vor ruga lui Dumnezeu pentru dânsul ca să meargă din izbândă în izbândă, ceea ce și făcură. Această izbândă o luă drept semn bun și Greucianu, mergând a doua oară la împăratul, grei cu cuvintele lui mieroase cele următoare. Mărite Doamne, să trăiești într-un mulți ani pe luminatus scaunul acestei împărății. Mulți nici s-au legat către măria ta să scoată de la zmei soarele și luna pe care le-au hrăpit de pe cer. Și știu că cu moarte au murit, fiindcă n-au putut să-și îndeplinească legămintele ce au făcut către măria ta. Și eu, mărite doamne, cuget a mă duce într-o căutarea acestor tâlhar de zmei și mi-ar fi voia să-mi încerc și eu norocul. Doar, doar va da Dumnezeu să ajungem a putea pedepsă pe acei blestemați de zmei pentru nesocotita lor îndrăzneală. Dar fii milostiv și-n mână de ajutor. Dragul meu, Greuceanu," răspuns împăratul, nu pot să schimb nicio iotă, nicio cirtă din hotărârea mea. Și asta nu pentru altceva, ci numai și numai pentru că voiesc să fiu drept. Poruncile mele voi să fie una pentru toată împărăția mea. La mine părtinirii nu este scris." Văzând statornica hotărâre a împăratului și dreptatea celor vorbite de dânsu, Greuceanu cuvântă cu glas voinicesc. Fie mărit împărat, chiar de-a ști că voi pieri, tot nu mă voi lăsa până nu voi duce la capăt bun sarcina ce-mi iau de bună voia mea. Sunt voiră și peste câteva zăle și plecă, după ce puse la cale tot ce că e bine să facă, ca să scape cu fața curată din această întreprindere. Greuceanu luă cu dânsul și pe fratele său și merse, merse cale lungă, depărtată, până ce ajunse la faurul pământului, cu care era frate de cruce. Acest faur, fiind cel mai mare meșter de pe pământ, era și zdrăvan, Aici s-o și poposiră. Trei zile și trei nopți au stat închiși într-o cămară Greuceanu cu faurul pământului și să sfătuiră. Și după ce se odihniră câteva zile și mai plănuiră ceea ce era de făcut, Greuceanu și o luară la drum. Îndată după plecarea Greuceanului, faurul pământului s-a apucă și făcut chipul lui Greuceanu numai și numai din fier. Apoi porunci să arză cușnița ziua și noaptea, și să țină chipul acesta fără curmări în foc. Iar Greuceanu și fratisul merseră cale lungă și mai lungă, până ce li s făcu calea cruci. Aici se o opriră, s-așezară pe iarbă și făcură o gustărică din merindele ce mai aveu. și apoi se despărțără după ce se îmbrățășară și plânsără ca niște copii. Mai înainte de a se despărți, își împărțiră câte o basma și se înțelese răzăcând. Atunci când basmalele vor fi rupte pe margini, să mai tragă de unul de altul că se vor mai întâlni. Iar când basmalele vor fi rupte în mijloc, să se știe că unul din ei este pierit mai înfipse și un cuțet în pământ și zeseră. Acela din noi, care s-ar întoarce mai întâi și va găsă cuțetul ruginit, să nu mai aștepte pe celălalt, fiindcă acesta însemnează că a murit. Apoi greuceanul apucă la dreapta și fratisul la stânga. Fratele greuceanului, umblând mai mult vremi în sec, se întoarse la locul de despărțire și găsind cuțitul curat, se puse la aștepta acolo cu bucurie. Că văzuse soarele și luna la locul lor picer Iar Greuceanu se duse Se duse pe o potecă care îl scoase Tocmai la casele zmeilor Așezate unde și înțărcase dracu copiii Dacă ajunse aici Greuceanu se de trei ori peste cap Și se făcu un porumbel Vezi că el ascultase năzdrăvăniile Ce îl învățase faurul pământului Făcându-se porumbel Greuceanu zbură și se puse pe un pom Care era tocmai în fața caselor atunci, ieșind fata din zmeu cea mare și uitându-se, se întoarse repede și chemă pe mumă-sa și pe sa cea mică, ca să vină să vadă minunea. Fata cea mică zise, Măi, culiță și surioară, pasărea asta cingașă, nu mi se pare o gurlie pentru casa noastră. Ochii ei nu seamănă de pasăre, ci mai mult seamănă a fi ochii lui Greuceanu, cel de aur. Până acum ne-o fost și nouă, de aici și înainte." Numai Dumnezeu să-și facă milă din noi și de ai noștri. Pasă mite, aveau zmeii cunoștință de vitejia lui Greuceanu. Apoi intrară câte ștrelii zmeoaicele în casă și se puseră la sfat. Greuceanul numai decât să dete iarăși de trei ori peste cap și să făcu o muscă și intră în cămara zmeilor. Acolo s-ascunse într-o crăpătură de grindă de la tavanul casei și ascultă la sfatul lor. După ce lua în cap tot ce auze, Ieși afară și se duse pe drumul ce ducea la codru verde și acolo s-a ascuns sub un pod. Cum se vede treaba? Din cele ce auzese, știa acum că zmeii se duseseră la vânat în codru verde și aveau să se întoarcă unul de cu sară, altul la miezul nopții și tartorul cel mare din sprizâ. Așteptând greuceanul acolo, iată mării că cel mai mic se întorcea, și ajungând calul la marginea podului, un disforă o odată și sări înapoi de șapte pași, dar răzmeu, mânindu-se, zise. Ah, mâncau ar lupi carnea calului! Pe lumea asta nu mi frică din nimeni, numai de greuceanu de aur, dar și pe acela colovitură îl voi culca la pământ. Greuceanu, auzind, ieși pe pod și strigă. Vin o zmeu levitează, în săbii să ne tăiem sau în luptă să ne luptăm. Ba în luptă că-i mai dreaptă! Se apropiară unul de altul și se luară la trântă. Aduse zmeu pe greuceanu și-l băgăm pământ până în genunchi. Aduse și greuceanu pe zmeu și-l băgăm pământ până în gât și tăie capul. Apoi, după ce aruncă leșul zmeului și al calului sub pod, se puse să se odihnească. Când, în puterea nopții, venise fratele cel mare al zmeului și calul lui sări de șapte pași înapoi. El zise ca și fratiso, iar greu îi îi și lui ca și celui din tâi. Ieșind de sub pod, se lua la trântă și cu acest zmeu. Și unde mi-a dus în neni zmeu, pe greuceanu și-l băgăm pământ până la brâu. Dar greuceanu, sărind repede, unde mi-a dus și el pe zmeu odată, mi-l trânti și-l băgăm pământ până în gât și-i tăie capul cu paloșu. Aruncându-i și mortășiunea așa șacalului său sub pod, se puse să de arăși Când, Când, sprizori, unii venea mări, venea tatăl zmeilor, ca un tartor, de cătrănit ce era. Și când ajunse la capul podului, sări calului de și de pași înapoi. Să ne meu de această întâmplare, căt un lucru mare. Și unde răcni. Ah, mâncate-ar lupi carnea calului, că pe lumea asta nu mi i frică din nimenea, doar de greuceanul de aur, și încă și pe acesta numai să-l iau la ochi cu săgeata și-l voi culca la pământ. Atunci, ieșând ce greuceanul de sub pod, îi zise, De zmeule viteaz, vino să ne batem, în săbii să ne tăiem, în suliți să ne lovim, ori în luptă să ne luptăm. Sosiz meu zmeu și să luară la bătai. În săbii se băture ce se bătură și se rupse răsăbile. În se lovire ce se loviră și se rupse răsulițele. Apoi se luară la luptă. Se zguduiau unul altul desă cu tremura pământul. Și -o strânse zmeu pe greușean odată, dar aista, băgând disamă ce are de gând zmeu, se umflă și se încordă în vine și nu păță nimic. Apoi o strânse odată pe zmeu, tocmai când el nu s-a aștepta. Di pârâi oasele! Așa luptă nici că s-o mai văzut. Și se luptară, și se luptară până ce ajunse vremea la nămiezi și o steniră. Atunci trecu pe deasupra lor un corb, care le se legăna prin văzduh și căuta la lupta lor. Și văzându-l, zmeu îi spuse, Corbule, corbule, pasări cernită! Adum tu mie un cioc de apă și ți voi da de mâncare, un voinic cu calul lui cu tăt. Zise și greugeanu: Corbule, corbule, mie să mi aduci un cioc de apă dulce, căci eu ți-o da de mâncare trei leșuri de zmei și trei de cal. Auzând corbu aceste cuvinte, aduse lui greugeanu un cioc de apă dulce și a stâm părăsetea, căci în sătoșaseră nevoie mare. Atunci greuceanu mai prinse la suflet și împuternicindu-se, unde-i ridică neniu odată pe zmeu și trântindu-mi-l, îl, îl bagă în pământ până în gât și îi puse piciorul pe cap, ținându-l așa, apoi îi zise, Spune-mi, zmeule spurcat, unde-ai ascuns tu soarele și luna, căci azi nu mai ai scăpare din mâna mea?" Să codea zmeu în gâna vers uscate, dar greuceanu-i mai spuse, spune vei ori nu, eu tot le voi găse și încă și capul retezați-l voi." Atunci zmeu, tot mai nădăjduindu-se a scăpa cu viață dacă-i va spune, zise, În codru verde este o culă, acolo înăuntru sunt închise. Cheia este degetul meu cel mic de la mâna dreaptă." Cum auzi greuceanul unele ca acestea, îi reteză capul, apoi îi tăie degetul și îl luă cu sine. Dete de corbului, după făgăduială, toate stârvurile și, ducându-se greuceanul la cula din codru verde, deschise ușa cu degetul zmeului și găsea acolo soarele și luna. Luând în mâna dreaptă soarele și în cea stângă luna, le aruncă pe cer și se bucură cu bucurie mare. Oamenii, când văzură iarăși soarele și luna pe cer, se veseliră și lăudară pe Dumnezeu codat atâta tărie lui greuceanu de împotriva împelițaților vrășmași ai omenirii. Iar el, mulțumit că a scos la bun capăt slujba, o luă la drum, întorcându-se înapoi. Găsind pe frate său la semnul dintr-o locare, se îmbrățișară și cumpărând doi cai ce mergeau ca de iute, întinseră pasul la drum ca să se întoarcă la împăratul. În cale, deteră peste un păr plin cu pere de aur. Fratele greuceanului, Zise că ar fi bine să mai poposească puțin la umbra acestui păr, ca să mai răsufle și caii, iar până una alta să culeagă și câteva pere, spre aș mai momii foamea. Greuceanu, care auzise pe zmeu aici ce plănuiseră, se voia să odihni, dar nu lăsă pe frate Iisus să culeagă pere, ci zise că le va culege el. Atunci trase paloșul și lovi părul la rădăcină. Când, ce să vezi dumneata? Unde începu a curge niște sânge și venin scărbos și un glas se auze din pom zicând Mă mâncaș friptă greucene, precum ai mâncat și pe barbată miu, Și nimic nu mai rămase din acel păr, decât praf și cenușă Iar frate-su mirare, mirare, niștiind ce sunt toate acestea După ce plecară și merseră ci merseră, deteră peste o grădină foarte frumoasă cu flori și cu fluturei, și cu apă limpede și rece. Fratele Greuceanu lui zise: Să nu prima aici niți ca să ni mai odihnim căișorii, iar în noi să bem ca apă rece și să culegem flori. Așa să facem, frate, răspunse Greuțeanu: Dacă această grădină va fi sădită din mâini omenești, și dacă acel izvor va fi lăsat de Dumnezeu. Apoi, trăgând paloșu.” lovind tulpina unei flori care se părea mai frumoasă și o culcă la pământ. După aceea împunse și în fundul fântânii și a marginilor ei, dar în loc de apă începu a clocoti un sânge mohorât, ca și din tulpina florii și umplu văzduhul de un miros grețos. Praf și țărână rămasă și din fata cea mai mare de zmeu, cât ea să făcuse grădină și izvor ca să învenineze pe greuceanu și să-l omoare. Și scăpând și de această pacoste, încălecară și plecare la drum, repede ca vântul. Când? Ce să vezi, dumneata? Unde se luase după dâns și scorpia de muma zmeoaicilor, cofalcă în cer și cu alta în pământ, ca să înghiță pe greuceanu și mai multe nu? Și aveai ce să fie cătrănită și amărâtă, că își nu mai avea nici soț, nici fete, nici gineri. Greuceanu, simțind că s-o luat după dâns și zmeoaica cea bătrână, Zise frățenisul, te uită, frate, înapoi și spunim ce vezi. Ce să văzi, frate? Ei răspuns el. Iată, un nor vine după noi ca un vârtej. Atunci, dete bicicailor care mergeau repede ca vântul și lin ca gândul. Dar greuceanu mai zise odată frate-su să se uite în urmă. Acesta îi spuse că se apropie norul ca o flăcăraie. Apoi, mai făcând un vânt cailor, ajunseră la faurul pământului. Aici, cum descălecară, se închiseră în făuriște. Pe urma lor, ea ca și zmeoaica. De ea ajungea, îi prăpădea. Nici oșcior nu mai rămânea din ei. Acum însă, n-avea ce le mai face. Ontoarse însă la șiretlic. Rugă pe greuceanu să facă o gaură în părete, când măcar să-l vadă în față. Greuceanu se prefăcu că se înduplecă și făcu o gaură în părete. Dar faurul pământului, S-a cu chipul lui cel de fier, ce-ar sese în foc de sărea scântei din el. Când zmeoaica puse gura la spărtură ca să soarbă pe greuceanu, faurul pământului îi băgă în gură chipul de fier roșu ca focul și îl vără pe gât. Ea înghiorț, înghiții și pe loc și crăpă. Nu trecu mult și stârvu zmeoaicei se prefăcu într-un munte de fier și astfel scăpară și de dânsa. Faurul pământului deschise ușa făuriștei, ieși afară și să veseliră trei zile și trei nopți de așa mare izbândă. El, mai cu seama, era nebun de bucurie pentru muntele de fier. Atunci porunci călfilor să facă lui Greuceanu o căruță cu trei cai cu totul și cu totul din fier. După ce fură gata, suflă asupra lor și le dete duh de viață. Luându-și ziua bună de la frate Sodi Cruce, Vaurul pământului, Greuceanu se urcă în cu fratisul cel bun și porni la roșu împărat ca să-și primească răsplata. Mersi, mersi până ce le să calea. Aici se o opriră și poposiră. Apoi Greuceanu desprinse de la căruță un cal și-l dete fratisul ca să ducă împăratului roșu vestea cea bună a sosirii lui Greuceanu cu izbânda săvârșită. Iar el rămase mai în urmă. Înaintând el lene, răsturnat în căruță, trecu pe lângă un diavol șchiop care ținea calea drumeților ca să le facă neajunsuri. Acestuia îi fu frică să dea piept cu greuceanu. dar ca să nu scape nici el neatins de răutatea lui ceadrăcească, îi scoase cuiul din capul osiei din dărât și îl aruncă departe în urmă. Apoi tot el zese greuceanului. Măi, vericule, ți-ai pierdut cuiul! Tu deți l caută! Greuceanu, sărind din căruță, își uita acolo paloșul din greșeală. iar cât el își căută cuiul, diavolul îi fură paloșul, apoi așezându-se în marginea drumului, să dete de trei ori peste cap și să schimbă într-o stană de piatră. Puse Greuceanu cuiul la capul osiei, îl înțepeni bine, să urcă în căruță și-o drumul. Nu băgă însă de seamă că paloșul îi lipsește. Ascultați acum, și vă minunați boieri dumneavoastră, dipățania bietului greuceanu. Un man disfetnic de a Împăratului Roșu să făgăduise diavolului, dacă îl va face să ia el pifata împăratului. Ba încă și rodul căsătoriei sale îl închinase a istui nicurat. Împelițatul știa că greuceanu, fără paloș, era și el om ca tăți oamenii. Puterea lui în paloș era. Fără paloș era necunoscut. Îi fură paloșul și-l deti becisnicului disfetnic. Aista se înfățeșă la împăratul și-i ceru fata, zicând că el este cel cu izbânda cea mare. Împăratul crezu, văzându-i și paloșul, și începuseră a pune la cale cele spricununii. Pe când se pregătea la curte, pentru nuntirea un ficii împăratului cu voinicul cel mincinos, și zicea că o scos soarele și luna de la zmei, și fratelii greuceanului cu vestea că greuceanul are să sosească în curând. Sfetnicul cel palavatic, cum auzi una ca aceasta, merse la împăratul și zise că acela este un amăgitor și trebuie pus la închisoare. Împăratul îl ascultă, iar sfetnicul umbla de-a în câtelea, să se facă mai curând nunta, cu gând că, dacă se va cununa odată cu fata împăratului, apoi poate să vină o sută de greuceni. Când n-are ce mai face, lucru fiind sfârșit. Împăratului însă nu-i prea plăcut zorul ce da sfetnicul pentru nuntă și mai tărăgăni lucrurile. Nu trecu mult și iată că sosește și greuceanul. Și înfățișându-se la împăratul, acesta nu știa între care să aleagă. Credea că acesta să fie greuceanu, dar nu-și putea da seama de cum paloșul lui greuceanu s-a aflat în mâna sfetnicului. Atunci Băgă de seama și greuceanu că lipsește palușu Și tocmai acum îi venind minti pentru ce nu văzuse el stana de piatră, decât după ce își găsese cuiu de la osie și se întorcea la căruță cu dânsul. Pricepui el că nu e lucru curat. Împărate luminate, zise el, toată lumea știe că ești om drept. Te rog să-mi faci și mie dreptate. Mult ai așteptat, mai așteaptă rogul încă puțin. Și vei vedea cu ochii adevărul. Primii împăratul a mai aștepta până ce să se întoarcă greuceanul. Acesta se puse iarăși în căruța lui cu cai cu tot de fier și într-un suflet merse până ce ajunse la stana de piatră. Acolo unde necuratul îi scose cuiu de la căruță. Ființă netrepnică și păgubitoare omenirii!" zise el. Dă-mi paloșul ce mi-ai furat, că de unde nu, praful nu s lege de tine!" piatra nici că să clinti din loc măcar. Atunci greuceanu să dete de trei ori peste cap, să făcu buzdugan cu totul și cu totul de oțel. Și unde începu nene a lovi în stană de să tremura pământul. De câte ori da, de atâtea ori cădea câte o zburătură din piatră. Și lovi ce lovi până ce-i sfărâmă vârful. Apoi deodată începu stana de piatra a tremura și a ceri iertăciuni iar buzduganu, dici da, de aia își întețea loviturile, și ședete! și dete, de până o făcu pulberi, Când nu mai fum picioare nimic din stana de piatră, câtă prin pulberea ce mai rămăsese și și găsi greu ceanu paloșul furase satana. Îl luă și fără nicio clipă de odihnă, veni și se-nfățișă iarăși la împăratul. Sunt gata, mărite împărate," zise el. Să arăt oricui Ce poate osul lui Greucianu Să vină acel sfetnic nerușenat Care o voi să te amăgească Spre a înțelege la cuvinte Împăratul îl chemă Acesta, dacă veni și văzu pe Greucianu Cu sprânceana încruntată Începu să tremure și-și ceru iertăciune Spunând cum căzuse În mâinile lui paloșul lui După rugăciunea lui Greucianu Dobândi iertare și de la împăratul Dar acesta îi porunci să piară din împărăția lui. Apoi, scoase pe fratele lui Greuceanu de la închisoare și să făcu o nunte de alea împărăteștele, și să încinseră niște veselii care-i ținure trei săptămâni. Și eu, încă le cai pe și vă povesti dumneavoastră așa. Sfârșit!